rättegång i Kramfors heroinkirurg i Skåne och petre krim på rättegång efter våldsfrågens första åtal välkomna till vecka med petre krim där ni får koll på veckans viktigaste krimnyheter jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariela Quintana Melin Den man som sköts under onsdagskvällen vid åtta tiden på torget i Skärholmen i södra Stockholm har avlidit av sina skador. och ytterligare. En ja, man... Vi börjar med ett nytt mord i Stockholm. Det var alltså vid åtta tiden på onsdagskvällen som larmet om skottlossningen kom. En man i 30-årsåldern hade skjutits med flera skott utanför tunnelbanestationen i Skärholmen. Lite senare ringde en man i 50-årsåldern till polisen och sa att han också hade skadats av skotten. Och mannen i 30-årsåldern dog alltså senare av skadorna och enligt våra uppgifter har han haft kopplingar till ett kriminellt gäng i området. Det gänget ska ha splittrats i två och ska befinna sig i konflikt med varandra. Polisen har tidigare pekat ut den här mannen som en nyckelfigur inom narkotikaförsäljningen i områdena runt Skärholmen. Och efter att hans bror mördades förra året har spänningen mellan de två olika sidorna i det gamla gänget varit hög. Fem månader efter att den 25-åriga kvinna från Timrå hittades död i Kramfors ska nu åtal väckas. En man i 45-årsåldern års sitter häktad misstänkt för mord och brott. Åtalet En 25-årig kvinna hittades död utanför Kramfors i oktober förra året efter att varit försvunnen i tio dagar. Nu har åtal väckt så i måndags startade rättegången i Sundsvalls tingsrätt där en 46-årig man står åtalad för mord och grovt gravfridsbrott. Enligt åklagaren så har han mördat 25-åringen vid en stuga och sedan kört kroppen till ett skogsområde. Mannen nekar till mord men har erkänt gravfridsbrott av normalgraden. Och med oss nu har vi P4 Västernorrlands reporter Petra Berggren som ju varit med i p Krim flera gånger tidigare. Petra, du har ju följt det här fallet och du har varit på rättegången i veckan. Till att börja med, vad hade egentligen den här kvinnan och mannen för relation till varandra? Ja, de kände varandra via jobbet. De hade haft en del kontakt och sådär på jobbet och pratat mycket men mannen ville vara mer än vänner. Och där är man ju osäker på om hon kände likadant, men till slut i alla fall så, så kontaktar hon närstående och säger att hon känner sig utsatt av den här mannen och hon skriver också ett, ett brev om att hon ska bli blivit utsatt för sexuella övergrepp från honom och lämnar det till sin chef. Men det vidtas inga åtgärder här och den här unga kvinnan bestämmer sig ändå för att försöka vara vän med den här mannen och till slut så bestämmer hon sig för att hänga med honom till hans stuga. Och vad är det som händer där i stugan enligt utredningen? Ja, de åker upp till den här stugan då, som ligger i ett skogsområde vid en sjö utanför Kranfors. Det här är tio mil från kvinnans lägenhet så det tar en stund att åka. Och någonstans där så går det inte som planerat för hon anmäls försvunnen och hittas död tio dygn senare. Hon är då kastad ned för ett stup i skogen och enligt åklagarens utredning så är dödsorsaken drunkning, så hon har enligt utredningen alltså drängts innan hon har förts ut i skogen men eh, åklagaren menar att den här mordmisstänkta mannen, han har misshandlat henne grovt och sedan drängt henne och efter det virat in henne i en filt och fört ut hennes dödas kropp i skogen där han har dumpat den. Men vad har åklagaren för bevisning då? Åklagaren har ju hävdat väldigt mycket att man kan se att deras telefoner har rört sig på samma platser samtidigt. Man har hittat blod från kvinnan på hans kläder och även inne i den här stugan. Och i veckan så hördes mannen under rättegången, vad sa han? Ja, han erkänner ju faktiskt gravfridsbrott. Inte att det ska vara grovt men till normalgraden. Han ska alltså ha hanterat och flyttat på hennes döda kropp. Han ska ha kastat ut henne i skogen. Och vi kan lyssna på hur det lät när åklagaren frågar honom om just det här. Så du menar att du, du lägger en avliden person i en bagage, ja. sätter dig i bilen, mm. åker... Ja. Och du vet inte varför? Nej, det är en panik. Har du någonsin haft panik någon Nu är det inte frågor till mig. Nej, jag, det det jag måste kunna tänka in i den situationen. Jag skulle inte ställa den frågan. Har du haft panik någon Ja, det är inte en bläktaste ordning om varför eller hur du agerar. En fraktansvärd upplevelse. Hon är avliden när jag hittar när jag Och den här mannen, han nekar alltså till att han ska ha dödat kvinnan. Tack Petra. Rättegången mot 46-åringen fortsätter nästa vecka. Tack. Mm, som vi berättade i förra veckans nyhetsuppdatering så har det första åtalet om våldsvågen i Stockholm kommit. Det gäller två skottlossningar under samma dygn i gubbängen i södra Stockholm den 28 december 2022. Först avlossades flera skott från ett automatvapen mot en balkong där nio skott gick in i en lägenhet och senare samma dag avlossades 24 skott mot en dörr. Två 15-åriga pojkar är åtalade för försök till mord och en av dem hördes nu i veckan. Båda två nekar till brott. Vår reporter Johanna Ladborn, du har ju varit på plats i Södertörns tingsrätt. Vad säger de misstänkta pojkarna? Vi får inte veta vad de säger för förhören med 15-åringarna är bakom stängda dörrar eh, och varken de 15-åriga killarna eller de andra åtalade har fått vara i rättssalen när målsägarna, alltså brottsoffren, hördes. Och varför är det så? Ja, det är ju för att två av de åtalade är så pass unga. Ja, Johanna, du var ju på plats i tingsrätten och hörde de målsägarna, alltså brottsoffren när de berättade om vad som hade hänt. Hur var det? Nej men det var en ledsen och tryckt stämning i salen och vi journalister och alla andra åhörare fick faktiskt titta på rättegången via länk från en sidosal. Så det var svårt att se brottsoffrenas ansiktsuttryck men vi hörde dem. En av dem berättade att lägenheten skulle som en krigszon efter skottlossningen och en annan berättade att han träffar en psykolog på grund av sin konstanta rädsla och oro. Alla tre brottsoffren var överens om att deras liv aldrig kommer bli detsamma igen. Och... Vad kunde de berätta om den där natten i december då? Två av dem var i sina lägenheter när det skedde och de berättar att de är mest påverkade av ljudet, alltså ljudet av skotten. De säger att de fortfarande är väldigt ljudkänsliga och de lyssnar konstant efter konstiga ljud. Ingen av dem har ju sett skyttarna men skotthålen lär nog aldrig lämna näthinnan. En grät under sitt förhör och en annan berättade för rätten att han skakade. Och vi ska säga igen också att 15-åringarna nekar till brott. Tack Johanna! Tack! En kirurg dömdes i veckan för bland annat grovt narkotikabrott efter att ha haft 176 gram heroin tillsammans med sin flickvän i lägenheten. Mannen har erkänt att han tog heroin varje dag veckan innan han greps och under den veckan jobbar han flera pass på Skånes universitetssjukhus- det var i november förra året som en granne larmade polisen om ett bråk i en lägenhet i Lund. En av de första poliserna på plats beskriver det han ser i lägenheten som fullkomlig missär. Polisen hittade tändare, pipor, aluminiumfolie, piller, narkotikatester och sippåsar med heroin till ett värde av 100 000 kronor. Och i den här lägenheten fanns kirurgen och hans flickvän. Kirurgen är i 30 års ålder och nekade i tre och en halv månad i polisförhör innan han erkände narkotikabrotten. Han sa att det var för eget bruk och att han och hans flickvän utvecklat ett beroende, men han vill inte kommentera om han använt narkotika på jobbet. Mannen har nu fått lämna sitt kirurgjobb på Skånes universitetssjukhus och anmälts till Ivo. I anmälan listas 14 patienter som ska ha opererats av kirurgen men ingen av dem har kommit till skada. Och så här säger kirurgens chef på sjukhuset Mikael Ekelund till SVT. Vi har gått igenom förundersökningen och det som man kan läsa där är ju ytterligt anmärkningsvärt och förkastligt både ur ett arbetsgivarperspektiv och eh, ur sjukvårdsperspektiv. Och i veckan kom domen. Kirurgen döms till fängelse i tre år och nio månader för grovt narkotikabrott, ringa narkotikabrott och två fall av misshandel av sin flickvän. Flickvännen döms till tre och ett halvt års fängelse för grovt narkotikabrott. Och inspektionen för vård och omsorg, alltså Ivo, de fortsätter utreda kirurgen för att bestämma om han ska få behålla sin läkarlegitimation eller inte. Och nästa vecka kommer vi i vårt långa avsnitt berätta om en annan läkare som av andra anledningar varit högintressant för polisen med misstänkta kopplingar till organiserad brottslighet. Och lyssna gärna på vårt långa avsnitt från den här veckan om Tove-rättegången och hur polisen fick de misstänkta att börja berätta. Och fortsätt att tipsa oss om sånt som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på petrikrimet.svenskradio.se eller på 073-4612915 och där når du oss också på signal. Och så kan du följa oss på Instagram också och skriva till oss där. Där heter vi Petrikrimpodden. Och ha nu en fin helg oavsett vad du gör. Jag heter Maria Kintranomelin och jag heter Linus Lindholm. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.